Producciones Imaginarias, Imaginarias, presenta Of Mental Of Mental

Hola, desde Adicción número 113 de Off Mental, la música, la cara radio. En este programa, Flavio Ferri, segunda mitad. Hola, mi nombre es Flavio Ferri, soy músico, productor y a veces también uh, videomaker. Como podéis entender,

de mi horrible acento soy italiano pero viviendo en Barcelona hace como 10 años más o menos

Mi carrera ha empezado en los al final de los años 80 y como todos he ensayado comprado un montón de instrumentos hecho experimentos y tal uh, en los años 90 he trabajado mucho por uh, la publicidad música por las publicidades y he hecho también algunas bandas sonoras

Toco varios instrumentos, bajo, guitarra. A veces, en, en mi estudio, se si necesito una batería, me grabo una batería por mí mismo. Toco teclados, pero soy músico autodidacta. Nunca he estudiado demasiado, excepto en los 80 estudié saxófono. Y bueno... Eh,

trabajado un poco en las partiduras y tal pero son cosas que me dan un poquito de aburrimiento y lo que me gusta más es trabajar uh, detrás de una mesa de mezcla y con un ordenador y porque se, se para mí la cosa fundamental más que la composición al final es el sonido yo estoy fascinado por el sonido

Italia tengo una banda también que se llama Delta V y que ha sido una, una banda de bastante éxitos entre el final de los 90 y el principio del 2000. Como aún estamos activos, pero hacemos un disco cada, no sé, 10 años y nuestro periodo de, de éxito fue desde 97 hasta 2004.

2005 Algo así. Y ahora mi trabajo es uh, al 90% ser el productor de discos de otros. Trabajo mucho con uh, Italia, a veces con uh, uh, Ang uh, Angleterra. Y en España también hago cosas. Uh, mi último disco en España, Citud de Unión.

De un cantautor catalante si che se chiama se llama Jordi pela e bueno collaboro también con aarlo bigazzi che sul musico e vosotrosrei hablado mucho e con materiali sonori e è sacado questo ultimo disco instrumental che si chiama lost in the Inbetween

cuando tengo tiempo hago mis cosas he sacado en, en 2020 y durante la pandemia es sacado como seis discos instrumentales porque tenía ganas de experimentar hacer cosas y tal. y después afortunadamente el trabajo volvió a ser intenso así que mi vida es el estudio mi estudio y

que es en Barcelona e viajando sempre entre Italia un poquito de UK e <coughs> tal só iso

of mental para interesarse eh, en, mi, en, en, mi, en mi música y en mi mundo y me gustaría muchísimo hablar galego pero ya es bastante complicado para mí hablar español porque siempre en casa blavos italiano así que no salgo mucho y solo puedo hablar de música

en español que he aprendido un montón de cosas no por ejemplo que to todas las partes de la batería que se llaman de, man de manera di diferente aquí y que los músicos uh, por la mayor parte se llaman como los sus instrumentos no lo que toca el bajo se llama bajo y, y tal y esto para mí es súper divertido

Bueno, gracias a todos y disculpáis que me gusta hablar un montón. Adiós, adiós, gracias.

pequenos apuntamentos na voz do propio autor sobre a súa trasectoria musical, tamén como produtor do protagonista desta serie de dous programas, Flavio Ferri, as que quisemos engadir unhas breves pinceladas musicais da súa heteroxenia obra. A segunda metade deste especial dedicado a Flavio Ferri está dedicado á serie Fast Forward. Cinco traballos exitais publicados en

en abril entre 1 e 5 daquele mes do ano 2020, naquele período de confinamento. Cinco discos, en cinco días, editados no selo BREC, VREC Music Label. O propio autor comenta Necesitaba publicar estas cousas, como poñer punto e ir ao principio. Tamén limpiei o disco duro do meu ordenador,

máis espazo para cousas novas. Comecei a escribir todo en xaneiro de 2019. Os resultados son 5 traballos porque traballei en cinco conxuntos diferentes por xéneros. Neste segundo especial, adicado a Flavio Ferri, ouviremos unha selección deses cinco traballos que conforman a serie Fast Forward, o volume número 1: de Blue Sunset of Mars, Os atardeceres azuis de Marte.

O volume número 2, Wandering through the Electrocities, vagando polas electrocidades. O volumen número 3, de Piano Sessions. O número 4, The Weight, o Peso. E o volumen número 5, Facts, feitos. Volumen número 1.

The Blue Sunsets of Mars, os atardeceres azuis de Marte. O primeiro destes volumes da serie Fast Forward é sobre Marte. Describe a sensación de estar ali, un pouco perdido. Publicado o 1 de abril de 2020, a idea é adun apartado de música electrónica que teña en conta as intuicións do crowd alemán

a música de cinema de ciencia ficción e a electrónica aplicada a música de baile. A súa música instrumental evoca sus xestións poderosas, suspendida entre o ambiente, a electrónica e a experimentación. Unha parte da obra está dedicada a unha exploración constante do tema da espiritualidade máis profunda e austera a través dos medios da música sacra e clásica occidental e a electrónica do crowd rock.

Conselado nunha música fantasmal e nun espiritualismo celestial, flúo así o zumbido cósmico entre voces de ultratumba, o pesadelo sidencial cadenciado e as corrientes de conciencia neste primeiro dos volúmes da serie Fast Forward The Blue Suns of Mars do que estamos a ouvir unha selección. Por certo, que teredes máis detalles das pezas que están a suar no noso blog of mental,

.blogspot.com O sentido de misterio que xeran estas pezas utilízase tanto para xerar anguria no 20 como para fomentar a comunión coas forzas do infinito e do eterno.

O camiño de Flavio Ferri neste primeiro volume da serie Fast Forward parte dunha abstracción que semella a vexetar no infinito sen dar lugar a desenvolvementos significativos. Nun equilibrio entre o sensacionalismo melodramático e o control dos sons reciclando con mínimas variacións pulsacións polirrítmicas para desviar finalmente o seu titanismo teutón e futurista cara a unha arte comercial máis sutil.

Son palabras todas elas de Alfredo Cristallo. que topamos na página web miksugliando.it dentro da análise que fai deste primeiro volume da serie Fast Forward titulado senéricamente The Blue Sunset of Mars. Os atardeceres azuis de Marte.

Vimos xa nesta edición 113 de Oz Mental, dentro da segunda metade do especial dedicado a Flavio Ferri, a escutar unha selección do segundo dos volumes da serie Fast Forward, publicadas entre 1 e o 5 de abril do ano 2020 no contexto da pandemia da Covid.

Trátase de wandering through the electrocities, vagando por las electrocidades.

A principios de 2020, Flavio Ferri decide examinar os seus arquivos e lanza o quintuple álbum Fast Forward. Avance rápido. O primeiro volume titulado The Blushes of Mars pechouse trazando a transición dunha electrónica maioritariamente inerte e ambiental a unha electrónica máis experimental e máis popular. Esta práctica está totalmente formalizada e extendida neste segundo dos volumes.

Wendering Through Electrocities, vagando por las electrocidades, un trabajo que fue publicado 2 de abril del año 2020.

Este segundo dos volumes da serie Fast Forward cunha duración de 24 minutos, Ferry inspíe igualmente na música do mundo, a música de Vanguarda, o Crowrock cósmico alemán e o azic rock, chegando a unha síntese perturbadora e penetrante. A música hippie.

Pos-expresionismo californiano, alemán, os experimentos etno-rock 80 e o chiscadelo ás sagas galácticas da Asimov e os profetas da apocalipse comprenden estas pezas que apenas superan os cinco minutos.

Outras pezas contidas no segundo volume da serie Fast Forward, titulados enéricamente Wandering Through the Electrocities, vagando polas electrocidades. Música, songs que fican flotando no valeiro sideral entre distorsións electrónicas, resonancias, reverberacións, zumbidos de sintetizador, ambientes ao estilo de Brian Eno, mesmo ritmos que nos lembran os crowdwork, hechiscadelos,

a música do mundo de John Hassel. A nos, tamén nos lembraban aquela música elegantemente industrial dos oitenta dos mecánica popular de Luis Delgado e Eugenio Muñoz ao mesmo dos Esplendor Geométrico. Amba as dúas formacións da vanguarda producida no Estado Español. Imos con nova peza, a última xa, selección de ese imaginario no volume número 2 que Flavio Ferri

titula wandering Through the Electrocities, vagando por las electricidades.

da selección do volumen número 2 da serie Fast Forward Avance Rápido publicada en abril de 2020 no selo Break Music vai xo so título Wandering Through the Electrocities Vagando polas electrocidades un diario de viaxe musical que mestura electrónica con suxestións étnicas, sons e ruidos sorprendentemente armónicos un puzzle fragmentado de instantáneas dun mundo misteriosamente conectado

Unha viaxe cara un presente no que viaxar é imposível, precisamente pola profunda conexión que nos une. Unha colección, según verbas do propio autor, de recordos tirados por aí na rúa. Fast Forward Vol. 3 de Piano Sessions

Nesta ocasión atopamos con composicións aínda moito máis minuciosas que o traballo anterior. A duración total do álbum é de 18 minutos. E case todas as pezas son para piano solista e outros instrumentos ocasionais, leves arranxos de guitarra ou electrónica.

das pezas incluída no volumen número 3 da serie Fast Forward, titulado de Piano Sessions. Aquí as pezas non teñen título propiamente, están etiquetadas co número de arquivo. Este en concreto era o archivo número 7, un volume este onde se perfila a un artista máis dirigido a unha introspección que ao mesmo tempo se traduce nun diálogo solitario entre o artista e o instrumento, na procura constante de probar

posíveis interaccións entre o músico e un instrumento empregado. E deste arquivo número 7 para piano, Mormurius, do autor e fondo electrónico, pasamos a este arquivo 15 baseado en contrapuntos de piano.

A música para piano deste este volumen número 3 de serie Fast Forward, avanza rápido, de Flavio o que os estamos adicando a segunda metade deste de especial aquí en Off Mental, a cara da música na cara da radio. Un volumen número 3 este onde percibimos un fluxo sonoro de conciencia no que os súbintes son convidados a topar sensacións íntimas e renovar un diálogo silencioso co seu propio eu

a través da percepción auditiva da frase musical. As referencias favoritas de Flavio Ferri para este traballo semellan ser o romanticismo decimonónico de Chopin, Schumann e Beethoven, pero tamén sutil referencias á música da vanguarda contemporánea, John Cage ou Edgar Varese, e incluso a traducción desta última vanguarda ao ámbito da música máis popular.

Imos con outras dúas pezas máis nesta ocasión e para os ouvir de maneira consecutiva sen solución de continuidade que se di. Trátase do arquivo número 6 con fondo electrónico e o arquivo número 11 onde o piano contrapunta a guitarra.

Coitamos o arquivo número 6, piano con fondo electrónico, e o arquivo número 11, onde o piano contrapuntaba a guitarra dentro do volume número 3 de Fast Forward, de Piano Sessions. E ata aquí esta selección deste volume número 3, unha música carregada de beleza máis tristemente decadente,

que lembra un tanto as bandas sonoras do cinema mudo e que acaba por dar cabida a unha faceta pianística de Flavio Ferri sempre ao servizo das emocións. Off mental A cara B da música

E agora, en off mental, das 88 claves do instrumento fundamental ao redor do que siraba de Piano Sessions ao peso do mundo que levamos conosco reflectido no volumen número 4 de Wait, da serie Fast Forward de Flavio Ferri.

Mais zero to your power of ten, a peza que abre este volumen número 4 de Weight, o peso de Flavio ferri dentro da serie de cinco traballos Fast Forward, publicada en abril do ano 2020 no contexto do confinamento da pandemia da COVID. A música de Ferry neste traballo vai evoluindo progresivamente desde un simple choque terapéutico

a banda sonora dun ritual delirante, ate unha manipulación máis consciente do son en línea coa experimentación e a vanguarda electrónica. Unha música que pode interpretarse como a síntese extrema dos ruidos do mundo industrial e como a transcripción abstracta e, bolo tanto, metafórica da devastación mental provocada pola alienación. Momentos góticos, como na peza que vimos de ouvir,

ou mesmo de creación dunha éxtase psicodélica como acontece nesta outra peza que ouvimos xa.

e logo dentro do volume número 4 de Weight o Peso da serie Fast Forward de Flavio Ferri, traballo que foi publicado en 4 días consecutivos do mes de abril do ano 2020. Imos con a última selección deste volume número 4 de Weight o Peso con a das pezas máis longas de toda esta serie, en concreto Alpha Moon Rising and the Weight of the World, son 10 minutos,

nunha peza que desenvolvemento consiste nunha intro ambiental que permanece inerte até a metade da peza aproximadamente, momento no que un blues androide deriva nun rock imersivo instrumental finalizando nunha coda percusiva. Unha peza que condensa a perfección esa melodía e ese clima explosivo que tenta ilustrar musicalmente o peso do mundo que levamos connosco.

Alpha Moon Rising and the Weights of the World. Son dez minutos que resumen a perfección este volume. Número 4 da serie Fast Forward do músico produtor italiano afincado en Barcelona Flavio Ferrio, que estamos adicando esta serie de dous especiais. E da filosofía deste volume número 4 marcada por un cerimonial escuro e a solemnidade na liña desa obra profunda de rebelión contra a sociedade

e os costumes que manifestaba en vida o poeta e novelista francés Jean Genet, pasamos ao volumen número 5 desta serie, xa o último do que escoiteremos aquí unha selección como aconteceu cos 4 volúmenes anteriores.

Trátase de facts, feitos.

Coast were well invented to the Stra American Front. As montañas rusas foron inventadas para distraer aos estadounidenses do pecado. Unha das pezas do volumen número 5 da Sirrif Fast Forward de Flavio Ferry Facts. feitos. A técnica de fusión entre varios estilos: rock progresivo, de vanguarda, punk rock, música electrónica, psicodélica, trick hop e clasicismo formal,

condúzanos a un burato negro no que caen todos os elementos que identifican a música rock. E da música titánica industrial, apoiada por un bello instrumento electrónico, o mellotrón, imos cos máis actuais drones abstractos de electrónica desta Spiders Arnold Not Inset.

are not As arañas non son insectos Dentro do volume número 5 Facts, feitos de Flavio Ferri A música contida en facts é intrínsecamente conceptual. Confiada a timbres eclépticos e texturas retorcidas completamente fora dos géneros, onde a atmosfera por momentos etérea polo uso da electrónica en outros densa está continuamente posta en cuestión.

Imos con dúas pezas máis que escoitaremos en solución de continuidade. Unha viaxe cósmica para percusión caribeña e acordes repetitivos de guitarra titulada Sex Reliefs Pain o sexo aliviador e a miniatura psicodélica de Faster You Move de Heavier Juguet. Canto máis te moves, máis pesas.

Sex Reliefs Pain, eh, The Faster Jamov, The Heavy Juguet. Duas pezas que escritamos incluídas no volume número 5 e último da serie Fast Forward de Flavio Ferri que estamos os aquí analizando xa nestes últimos minutos de esta edición especial de Off Mental. A cara da música na cara da radio. Imos con unha última das pezas dentro deste traballo.

Que amosa ao lado máis experimental do artista. Electrónica, música concreta flashes de aperturas progresivas, manipulacións. Non obstante nada é casual. A tensión non sa alivia. A introspección sempre avanza. A nave espacial partida dos azuis solpores de marte, que atopábamos no volume número 1 o principio do programa, volve á base despois dunha enorme órbita que só se pode entender,

escritando todas as obras no seu consunto. Feitos, fax é unha colección de feitos. En tempos de novas falsas, según di o autor, precisamos de feitos que se espalhe máis rápido que un virus. Imos con esta air pollution kill over 7 millón people per year. A polución atmosférica mata máis de 7 millóns de persoas por ano.

E nada máis por hoxe nesta edición especial, tanto polo sú contido como pola súa extensión, como vexedes nos extendimos un pouco onde escuitamos a segunda metade do especial dedicado a Flavio Ferri, músico italiano afincado en Barcelona desde aí xa algúns anos, protagonizada na súa integridade pola serie Fast Forward, composta por cinco volúmes de música experimental. Nun exemplo onde un músico

supervivente do éxito dunha banda como Delta V Do Sin Pop eh, Espazos máis comerciais Pode ofrecernos unha música completamente nutrida Por todos os estilos de música electrónica contemporánea Existentes os pretéritos e os que virán Cinco traballos digitais publicados consecutivamente En cinco días entre o 1 e 5 de abril No ano 2020 no contexto do confinamento da pandemia da Covid

Isto está publicado en Break Music e, claro, vos animamos a adquirir estes arquivos. Son diversas as plataformas que vos ofrecen, tan só tedes que poñer serie Fast Forward Flavio Ferri e vos aparecen xa moitos enlaces. Para máis detalles das pezas que ouvimos, podedes entrar no noso blogue offmental.blogspot.com e aí na entrada correspondente pois, veredes os títulos e, e bueno,

un pouco máis devagar Podes escoitar o programa e compartir, que é algo que a nos nos fai moito ben neste mundo onde a FM se a sabe desde que vai actualmente e, bueno, pois nos quedan os podcast e nos queda a Comunicación Sin Fronteiras pese as que nos queiran poñer. Grazas a Flavio Ferri pola súa colaboración na realización deste programa, a súa disponibilidade

Como siempre en la realización técnica, selección musical. En comentarios es estivo André, pequeno monstruo. Gracias por la vosa atención. Ateo Bindeiro. Of Mental.

ben da música.